Du skal nu på potbork med Fugersø Museer. Turen består af otte historiske fortællinger. Hør blandt andet om jernbanebisser, frihedskæmpere, landevejsrøvere og en slagfærdig skovløberkone. De enkelte stop er markeret på dit kort. Der kan forskellige steder på ruten være en del trafikstøj. Vi håber, at de spændende fortællinger kan få dig til at abstrahere fra den. Turen og spilletiden tager omkring en halv time. Af strækningen er cirka 1 km. Når du har hørt en fortælling, trykker du på pauseknappen, til du når frem til næste stop. Vi starter ved Furesøbad. I slutningen af 1800-tallet begyndte det at komme på moden med fritid og friluftsliv. Farmen og værløse blev med deres smukke omgivelser attraktive udflugtsmål for københavnerne. Amfibiebåden Svanen bragte i 1890'erne mange udflugtsgæster hertil, og med jernbanens komme i 1906 eksploderede antallet af friluftshungerne gæster nærmest. Med begejstringen for friluftsliv fulgte også begejstringen for badning i det fri, og friluftsbadet skød op overalt. Furesøbadet begyndte så småt i 1920'erne, og i 1930'erne kom der en stor og flot vandrusjebane til. Den trak især mange ellevilde børn til, som i dag har gode minder derfra. Mens du går videre mod næste stop, skal du høre, hvad en ældre Furesøborger husker om sine oplevelser ved Furesøbad. Det er Birgitte Mandel, der er født i 1924 og så har levet det meste af sit liv i Farum Landsby, hvor hun voksede op i den gamle rytterskole. Hun havde en ret lang cykeltur hen til Furesøbad, men det var ikke noget, man regnede. Hvis jeg prøver at se det for mig, så skal jeg, ligesom se, jeg skal allerede se, fra jeg kommer cyklene op ad bakken mod Fiskebæk, hvor Fiskebæk Hotel lå der og tronede mellem Favnsø og Furesø. Der lå Fiskebæk Hotel nok ja. så flot. Og der cyklede man op, og så cyklede man over pladsen ved siden af Fiskebæk. Man har jo også allerede passeret det lille trinret, der hed Fiskebæk. Og så over pladsen ved siden af Fiskebæk Hotel, så passerede man Frederiksborgvej, må det jo hedde, ja, på det sted. Og så kom man til hytten som var et lille, almindeligt hus, men med en café, hvor man kunne købe sin is. Og det, som vi havde råd til, det var en, hvad hed det nu? En musling. Ja, det var sådan de to muslingeskald formede, øh, af det her, den her dej, ikke? som vaflerne er i, og så lå der is i den, så gnaskede man på den. Videre på cykel, ned langs åen, så cyklede det gør man vist den dag i dag, tror jeg, Langs med den, og så kom man hen til Fursybad. Og det var jo, ja, det var jo der, livet levede dengang. Og så betalte man ti øre sikkert, eller sådan noget, i tre og så kunne man være der hele den lange dag. Og der lå vi så i, i det her hyggelige område, hvor sådan en blanding af sand og græs. Græs ind imod skoven, og så blev det mere og mere sand ud mod så den sted, en lille sandstrand, der var der. Og der var så den der. Hvad hedder det? Øh, mm. ja. I de orden var der. Og det var jo spændende. Og det var så igen en fem, og der var den nu, var i hjerne træ. Og så op ad de mange, mange, mange, mange trapper. Helt op under himlen, næsten med sit bræt, man havde fået med sig, og så stod man der og ventede til det blev en tur, og så under vilde hyl og jubelskrig ned ad den lange bakke, og plask ud i vandet, hvor man blev sprøjtet til. Man ser det jo i dag med nogle mere mekaniske ting, de har på bakken, hvor det er. Men der var det bare en selv, og det var så herligt. Det var jo ikke dybere, end at man kunne stå sådan her med armene op over over vandkanden, og så stod man der og i hupladet. Det var glæde. Ja. Det var badeglæde, kan man sige. Vandrugsbanen forsvandt i 1950'erne, da der ikke var penge til, at vi lige holdt den for. Men der er stadig et leben omkring Furesøbad, der ud over også har restaurant, sejlklub, ro- og kajakklub. Der er Marina, som blev stærkt renoveret og udvidet i Peter Brikstoftes tid som borgmester. Stranden udbedres hvert år, og den besøges hver sommer af tusindvis af badene. Før svømmehallernes tid blev der også drevet svømmeundervisning ved Furesøbad. I de sidste år er Furesøbad også blevet et yndet tilholdssted for unge, der om aftenen og natten fester igennem. Og det kan godt gå voldsomt til. Stand ca. 50 meter, inden du går under Frederiksborgvej, og hør her fortælling 2 om den legendariske amfibiebåd svanen. I 1895 kunne man se et mærkeligt syn ved fiskebæk En båd stod op ad vandet i Furesøen og kravlede langsomt på skinner hen over tangen, for så at dumpe ned i Farmsøen. Det var Svanen, verdens første amfibiebåd, der skulle sejle udflugsture fra Lømby til Doktorens Bugt, lige vest for Farmgård. Her kunne passagerne stige af og tage deres madkugle med op til Krohaven på søvej. Svanen blev et tilløbsstykke, ikke så meget for passagerer som for tilskuer. Og selv den danske kongefamilie i selskab med kong Geo af Grækenland, kejserine Daumer og prinsen af Wales, måtte se vidunder. I 1899 var det slut med at kravle hen over Fiskebæktergen. Der havde ikke været nok betalende passagerer. Ruten over Favmsø blev sløjfet, og hjulene pillede af svanen, der nu kun besejlede Lyngbysø og Furesøen. I 1940 den tidligere sensation sol til slæbebåd og endte sine dage med at blive minesprændt i Københavns Havn under 2. verdenskrig. Gå herefter igennem tunnelen og stil dig under første vejbane af motorvejsbroen, mens du hører fortælling 3 om Fiskebækbroen. Fiskebækbroen førte motorvejen over Mølleåen, eller Fiskebækken, som den også hedder her mellem Farmsø og Furesø. I slutningen af 1960'erne begyndte man at bygge broen. Man var stort set færdig, da katastrofen indtraf den 8. februar 1972. En næsten færdigbygget motorvejsbro styrtede i aften sammen ved Fiskebæk og blokerede Frederiksborgvejen resten af natten. Der var ingen biler på vejen, da broen faldt sammen, og kun en god katastrofeplan hindrede, at nogen blev dræbt eller kvistet, da tusinder af nysgerrige ned til. Området blev straks afspærret, da der var fare for, at resten af broen kunne styrte sammen når som helst. Politiet mødte under fuld udrykning frem med lige ved 100 mand, og også hundepatruljer måtte tilkaldes. Særligt dramatisk blev det, da toget fra København 11 til Farum passerede stedet. Flere hundrede nysgerrige havde taget opstilling på jernbanebroen og måtte jages væk af politiet. Mange farvenborgere husker endnu den dramatiske hændelse. Det er ikke så meget, jeg husker. Jeg husker bare det ufattelige brag. Jeg lige pludselig hørte det. Jeg tænkte, hvad er det, der sker her? Er det, er det starten på 3. verdenskrig? Eller er det russerne, der kommer? Det var jo et begreb, man havde den gang. Det var angsten for russerne. Det er måske russerne, der er kommet. Og så er det nok starten på 3. verdenskrig. Men det var alligevel mærkeligt, for der var jo ikke nogen flyvemaskiner, som man så ville forvente. Der var jo ikke andre lyde i det hele taget. Næsten bare en dødlignende stillhed efter det. Og jeg hørte, om det var rart, det noget med radioen, de sagde jo ikke noget. Selvfølgelig på det tidspunkt endnu. Jeg tror næsten, jeg selv havde bil. Jeg tror faktisk, at jeg tog min bil og kørte ned og se, for at se, hvad det var. Og så kunne jeg jo næsten på afstand at jeg behøvede ikke køre tæt på og inden bilen er kørt tilbage. Så vidste jeg godt, hvad der det var der også hurtigt. Men øh, det var et ufatteligt bra. Tag nu et kig over på den blårøde jernbanebrug og lyt til fortælling 4 om jernbanebisserne, mens du går ud mod Frederiksborgvej videre mod fortælling 5. I dag er der fredeligt omkring S-togsbanens jernbaneskinner og svælder i værløse og farum. Men lige efter år 1900, da banen blev bygget, var der andre og mindre fredelige kræfter på spil. Slangerupbanen blev anlagt med København og Slangerup som endestationer. Herimellem lå værløse og Ideen til en bane imellem hovedstaden og Slangerup fødtes i slutningen af 1800-tallet, men først i 1904 gik arbejdet med anlæggelsen i gang. Banebyggeriet var hårdt fysisk arbejde, som tiltrak mænd fra de laveste sociale lag. Det var en broget skare, der på grund af manglende social tilpasning, drikkeri eller dårlig uddannelse, ikke kunne få job andre steder. Lokalaviserne rapporterede i årene omkring banearbejdet om mange slagsmål, arbejdsulykker og det, der var værre i blandt banearbejderne eller jernbanepisserne, som de kaldtes. 12. november 1904. I går eftermiddags skete i Lille Værløse et ulykkestilfælde tilfælde ved Slangeråbanen. Ved en undergravning styrtede jorden på 10 fods højde ned og begravede til dels en af de ved udgravningen Den 10. i 11. 1905. Arbejdsmand Hans Jensen, der kastede jord ved baneanlægget i Nørreskov tæt ved Fiskebæk, kom i går eftermiddags ved Femtiden ulykkeligt af dage, da en jordmasse styrtede ned over ham. Han kom til at sidde for... 8. december 1905. To arbejdere ved Slangerup baneanlægget kom forleden på Lille Værløse Stationsplads i Skeneri og Slagsmål. Den ene fik et slag i ansigtet, så han faldt... Det hente, at en slagsbror blev anholdt for opsættighed imod politiet, og blev låst inde i den hos landbetjenten indrettede detention. Han blev dog senere befriet af to af sine kolleger, der ganske simpelt sparkede døren til detentionen op. Jo, biserne var bestemt ikke til at spøge med. Slangerupbanen stod færdig i sidste halvdel af 1905, og den 19. april 1906 sendte åbningsfestlighederne det første tog afsted fra København mod Slangerup. Turen tog 90 minutter, og en billet fra København til Farum kostede dengang 60 øre. Toget kører ikke videre. Når du kommer til Fiskebækhus, fortsætter du langs plankeværket til inden af haven. Nyd udsigten over Hus et øjeblik, inden du går videre mod næste stop. På vejen mod stenen, lytter du til fortællingen om Fiskebækhus? Hus. Værtløse var i 1840 et sted, man ikke kendte eller besøgte, med man havde familie her. Stedet lignede så mange andre små landsbysamfund på den tid. Men en væsentlig forskel gjorde konen ved skovløberhuset Fiskebækhus. Hun hed Sofie og var på egen kendt som Sofie Fiskebæk. Hun og hendes mand, Niels Jensen, var skovløberpark i det lille skovløberhus her ved Frederiksborgvej. Skovløberhuset blev et meget attraktivt udflugtsmål for kunstnere og borgerskabet i København fra midten af 1840'erne. Med inspiration fra den tyske romantiske bølge, der rullede ind over landet, opsøgte man i stigende grad naturen uden for Københavns vold. Søndagsskovture med hest vogn blev almindeligt. Turen gik nordpå af Strandvejen til Klampenborg og som noget nyt nu også Fiskebæk. Sofie var en foretagelse om at slage skovløberkone, der havde sans for at omgås og kommunikere med de fine. Hun udviklede venskabsforhold til prominente personer som Grundtvig og hans kone og forfatteren Frederik Sibon, der alle gæstede hendes traktørsted. Modsat evnede hun også at omgås de mere jævne folk og skovarbejderne. I deres selskab var omgangstonen yderst brandfri og tider på grænsen til det frivole. Ifølge Tibolle-barnet Åse mod Jensen var Sofie Fiskebæk en personlighed, der blev kendt ud over sånens grænser. Ja, så er der jo også den historie, som øh, måske er en meget vigtig grund til, at hun er kendt, hvor at, øh, at den 7 som kronprins kom der. Altså, det, der har jo altid været kongejagter i Nørskov, Hvor ofte de var, det, kan ikke, det, kan, det ved jeg ikke, men altså... Jeg kan da huske, at jeg som barn gik på at skole, at der blev blevet drengene jo side fra skolegang, for nu skulle de ned og være klarbar noget i skoven, fordi nu var der kongjagt. Og vi piger sad og var, så vi så dem, og vi skulle sidde til at lave regnstykker, og de skulle have det så sjovt. Nå, men det har åbenbart også foregået helt tilbage dengang, og der, har han, der skal han have besøgt skole på huse og være blevet inviteret indenfor og spise mad, hvor de skulle have ganske almindelig, meget jævn dansk mad. Kogte, det sild og kartofler. Og... Snaps. Det sidste har han nok også spillet en rolle. Og så sagde de, at når konepøjsen ikke ville ind og sidde i den fine stue, man havde jo altid en fin stue, lige uanset hvem man var næsten. Nej, han ville helst sidde ude i køkkenet. Sammen med dem. Og der blev der så aftalt, sikkert efter mere end en snaps. Han skulle næste gang, der var konge her, så skulle de spise der. Der skulle hun ikke tænke på, og, og det skulle op med noget, der passede til, til det der kongelige, følge næge. De skulle have præcis det samme, Når han lige havde fået. Og det fik de. Og han sørgede også for, at de kartoflerne ikke var pillede før de gør, men det skulle de selv gøre. Og det blev de meget. Han fornærmet over, fordi det var ikke en måde. Og i forvejen kunne de ikke lide ham, fordi de syntes, han var alt for folkelig. Og djær og jævn. Kronprinsen nærmest boblede af fod over sin usædvanlige idé. Og ingen skal vist være i tvivl om, at Sofie Fiskebæk i sit køkken har delt hans fornøjelse. Det var nemlig en forestilling lige efter hendes hoved. Sæt dig på bænken og lyt til fortælling 6 om de henrettede frihedskæmpere. Her hvor den store mindesten står, blev tre frihedskæmpere skudt sent om natten den 14. april 1945. De tre mænd blev skudt af en gruppe kaldet Lille Jørgens Bande, ledet af den kun 25-årige Jørgen Sørensen. Mindestenen blev rejst i efteråret 1945. Retssagsskrift i salen mod Lille Jørgens Bande, 1948. Tiltalte hørte Jørgens Sørensen råbe skyld, og tiltalte hørte en salveskud. Tiltalte så derefter Kai Petersen falde bagover, og så, at han havde et hul i panden, hvorfra det blødte. De to andre anholdte faldt samtidig. Peter Petersen var kun 22 år gammel, da han sammen med sin far Ernst Rasmus Daniel Petersen blev hentet sent om aftenen den 14. april 1945. Paul Werner Brandt, der kun var 18 år gammel, blev samme aften hentet i sit hjem på Ammer sammen med to andre mænd fra Pammagade, Connie Meier og Reimer Christiansen. Blev de taget med af en gruppe danskere i tysk tjeneste, der var ansat i Schalburg korpsets efterretningstjeneste. Schalburg-korpset var et militærkorps oprettet i 1943 til støtte for den tyske besættelsesmagt. Korpsets medlemmer var danskere, og de blev især benyttet til bekæmpelse af modstandsbevægelsen. Fra Amager blev de fem mænd kørt til Københavns politikår, hvor de blev afhørt om natten. Senere på natten blev det besluttet, at de fem mænd skulle henrettes som gengæld for nogle sabotageaktioner. De anholdte mente, gruppen var medlemmer af partisanerne, også kendt som Ampa. Ved halv fire tiden om morgenen blev Kai Petersen, Paul Brandt og Ernst Petersen sat ind på bagsæden bil. De to andre modstandsmænd blev beordret ned i bagagerummet. Jørgen Sørensen og to andre fra gruppen satte sig ind i bilen, og de kørte ud af det mørklagte København og nordpå, indtil de kom til skoven ved Fiskebæk. Her blev Kai Petersen, Paul Brandt og Hans Petersen beordret ud af bilen. Da de var kommet ca. 100 meter ind i skoven, blev de skudt med maskingevær. Deres lig blev efterladt i skovbunden og fundet næste dag. Bilen kørte videre med de to andre anholdte bagagerummet. De kørte nordpå ud af Frederiksborgvej, indtil de kom til Tokkekøbhajt mellem Blåstrød og Allerød. Her stoppede de igen, og de anholdte blev beordret ned i en dyb grøft fyldt med vand, og blev skudt. Her er London, BBC sender til Danmark. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Kun tre uger senere, den 5. maj 1945, er besættelsestiden forbi. Tre år efter, i 1948, var retssagen mod Lillejørn og han bande i gang. Under retssagen var et af emnerne, om der var blevet anvendt vold mod de fem mænd under afhøringerne på politigården, der meget kunne tyde på det. Forbrydelserne begået af Lillejørn-gruppen blev gjort op til 43, hvoraf 13 var mor og 4 var morforsøg. Gå nu tilbage til Frederiksborgvej af samme vej, som du kom til stenen. Når du når Frederiksborvej, begynder du at lytte til fortælling 7 om Frederiksborgvej, mens du fortsætter videre mod stop nummer 8. Du er nu tilbage ved Frederiksborvej, Mens du går videre mod Valdemarstenen, skal du høre lidt om vejens historie. Fra i hvert fald 1600-tallet Kender man til en Her har svenske legetropper reddet under svenske krige, da de var på plyndringstopper i både værløse og farme. Gennem 100 år har bønderne her fuldt sad, kørte de konvoj med deres hestevogne, når de to til tre gange om ugen skulle ind til København for at afsætte deres varer på markederne. De fulgte sad. Ikke kun fordi de frygtede overfald på hjemvejen, når pungen var fyldt op, men også for at kunne hjælpe hinanden, hvis der skete noget med heste eller vogn. Nu skal du høre, hvordan de kunne gå til, når de frække kale fra Lyngen generede farvenbønderne. Kælen på gårdens solvang og indkaldt til krigen, så søndte Nils på 12 år måtte køre med til København med et tørv. Da de voksne gik ind på Søberhus Kro på vejen for at spise morgenmad, fik Niels ikke kørt sin vogn langt nok ud til siden, så den stod og Lidt efter kom bønderne fra Lynges så forbi. Den berygtede slagsbror myrmas så straks, at Solvangs tørvevogn stod lidt skævt. Han krøb ud på siden af sit eget vognlæs, og sparkede Nilses vogn kul, så alle tørrene trillede ud, mens Myremads højt grinende kørte videre. Nils løb grædende ind til sin far, og Lars, der måtte ud og hjælpe tørre og vognen op. Imens kørte de andre farrombønder videre. Inde ved Bispebjerg, havde Myremæs sat sin vogn på tværs af vejen, så han spærrede for farumbønderne, imens han stod oppe på sit tørvelæs og fægtede truende med en vognkæb. Farrumbønderne gjorde ingenting. De ventede på Niels og hans far. Da de nåede frem, var faren godt ej. Han sned tømmerne og løb lige hen til Myremasses vogn, greb fat med en hånd i hvert baghjul, mens han satte maven mod vombunden og fik vente et gigantisk ærvelæse midt i vejgrøften med mere Solvangsbunden sagde stille og roligt: "Jeg ja, I hørte godt, hvordan du truede med at smadre hovedet på den første af fargenfolkene, der kom for nær. Men nu kan du jo bare pravle op ad så kan du prøve, hvordan det er at få smadret hulet, der er en knyttet næve. Herefter fortsatte farvebønderne ind til kontoret i København. Turens sidste fortælling kan høres siddende på en af de sten, der udgør mindesmærket, eller på vejen tilbage til P-pladsen ved Furesøbadet. Valdemarsstenen er en del af et større stenanlæg. Stenen blev indvidet den 15. juni 1919. I avisen kunne man et par dage efter læse: I forgårs indvides den nye festplads i overværelse af en forsamling på ca. 800 mennesker. Alle beundrede talerstolens stilfulde opsætning. Den har form som en gravhøj med en kæmpe stor sten i midten. Plassen var i byens damer, smukt pyntet med dannebosflæge og girlander, og foran den store sten havde damer dannet et smukt flag af røde og hvide blomster. Det var præsten for Farum og værløse Otto Christian Kroh, der havde fået idéen. Siden 1912, han brugte sted til at holde gudstjenester og sommermøder med foredrag. I stedet for hver gang at få bragt bænke og talerstol ud i skoven, ville han gerne have en mere permanent talerstol. Så sammen med foreninger i varum og værløse, gik han i gang med at samle penge ind og lave ansøgninger, så han kunne oprette et fast mødested. I 1919 lykkedes det. Tiden var stærkt præget af det nationale. Det at være dansk skulle hele tiden fremhæves, og man brugte derfor nationale symboler i mange sammenhænge. Et af symbolerne på danskhed var de gamle gravhøje. Mødepladsen fik derfor form som en stor gravhøj med en kæmpe sten i midten. Da 1919 var 700-årsdagen for Dannebrogs fald fra himlen, blev den centrale sten en mindesten for Dannebro. Mødepladsen blev naturligvis indvidet på Valdemarsdag den 15. juni, den dag, der var vedtaget til at mindes Dannebro, det mest nationale af alle nationale symboler. Indvielsesfesten varede hele dagen. Der blev holdt mange taler og sunget mange nationale sange. Undervejs i festen vedtog man at sende et telegram til kongen Kristian den 10. Det lød sådan her. 800 danske mænd og kvinder samlet til Valdemarsfest den 15. juni 1919 i Nørreskov ved Furesøen sender Danmarks unge konge deres varmeste ønsker om, at han i de kommende år må stå som samlingspunktet for alt, hvad dansk er i et frit og uafhængigt fædreland. Da man i 1937 fik en ny præst, sløjfede han skovgudstjenesterne. Men mødepladsen blev stadig brugt til blandt andet grundlovsmøder, og efter afslutningen af 2. verdenskrig mindes man i en overrække Danmarks befrielse her. I dag er stedet stort set ukendt, og bruges kun en gang imellem til mødested for blandt andet skoleklasser på udflugt. Tak fordi du lyttede med. Fugersø museer har åbnet tirsdag til fredag fra kl. 11 til 16 og søndag fra kl. 13 til 16. .00.